20. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 1, pagina 224 Cultura și civilizația ebraică Spațiul geografic. Civilizația ebraică s-a constituit și a durat timp de 14 secole pe un teritoriu restrâns. Suprafața Israelului era la început de aproximativ 15.000 de kilometri pătrați. Nota 1 Deci cât jumătate din teritoriul Belgiei sau o treime din suprafața Elveției. Denumirea de Palestina a fost dată de romani după anul 70 era noastră. Închei nota Țara avea coborând de la înălțimea de 3000 de metri a munților Hermon până la Marea Moartă, ale cărei țărmuri sunt cu 394 de metri sub nivelul Mediteranei, o mare varietate de relief și condiții climatice. Numeroasele tremure, vânturile deșertului, perioadelor lungi de secetă, norilor pustitori de lăcusteț în țarilor care răspundeau malaria, li se mai adăugau invasiile continui ale triburilor nomade. La toate acestea se mai adăugau și primeștile permanente ale unei faune feroce, de lei, urși, lupi, leopari și șerpi veninoși. Cursurile de apă erau foarte puține și foarte sărace, zăcămintele de minereuri erau de asemenea sărace. Cu toate acestea, textele biblice numesc Palestina, citesc, țara în care curge laptele și mierea, închei citatul. Neta 2 o definiție care nu voia să fie o metaforă a unei bune stări excepționale, ci prin care se subînțelegea doar fertilitatea pășunilor și mult răspândita viță de vie, deci mierea strugurelui, vinul. Închei nota. Căci, dacă vegetația săracă din nordul țării limita posibilitățile economice ale evreilor, doar la păstorit, în schimb în Valea Iordanului, creșteau curmalul și trestia de papirus, iar pe coline, vița de vie și smochinul, rodiul și măslinul, arbor rășinoși și arbor folosiți la construcții, stejarul, cedrul, chiparosul și cel mai răspândit, sicomorul. În câmpiile văilor se cultivau orzul, care constituia elementul principal în alimentație și griul, iar păstorii creșteau turme mari de oi și capre. Bite mai rare erau vaca și bifolul. Din imensul rezervor de populații semite au coborât, probabil chiar prin secolul al XX-lea, înaintea erei noastre venind din părțile nord-occidentale ale Mesopotamiei sau după alți autori din regiunea Ur, un grup numeros de semiți nomazi conduși de legendarul șef de trib Abraham. Nota 3. Din regiunea Arabiei, pe care majoritatea autorilor de azi o consideră leagănul semințiilor semite, au pornit către 2400 înainte de noastre valuri de nomazi. În jurul anului 2000 înainte de au apărut la granițele Mesopotamiei, Siriei și Palestinei sub nume de triburi diferite. Oclamu se scrie O K H L A M U, de mai târziu, Kabiru, se scrie K A B I R U, viitorii evrei. Kabatu, se scrie K-H-A-B-A-T-U, în regiunea Libanului, etc. Din aceste populații rătăcitoare se va detașa tribul condus de Abraham, care către 1900 înaintea erei noastre va ajunge în Egipt. Închei nota Penetrația lor lentă și pașnică în regiunile Siriei de azi este atestată încă din prima jumătate a mileniului al doilea înaintea erei noastre. În Egipt, unde unele triburi nomade au migrat în căutare de poșun pentru turme, majoritatea lor rămânând în Palestina, prezența lor poate fi pusă în legătură cu apariția în Valea Nilului a acelor populații semite de nomazi migranți și trăind aproape în condiții de sclavie pe care textele acadice și egiptene îl numesc Habiru, iar cele ebraice Ivri, de dincolo, veniți din răsărit de unde cuvântul evrei. Nota 1. Habirul sau Kabiru înseamnă mercenar, conferat, asociat. Într-adevăr, către 2000 înaintea erei noastre, Kabiru erau înrolați ca mercenari în armatele regilor din Larsa și Asur. Se pare că un prim val de imigranți evrei au pătrunși și s-au stabilit în nordul Palestinei către sfârșitul secolului al XVIII-lea, înaintea erei noastre. Okay, nota. În secolul al XIII-lea, înaintea Rei noastre, în timpul domniei lui Ramses al II-lea, marele faraon constructor, dar și bine cunoscutul opresor, evreii erau puși la munci grele în construcții. Această situație grea a determinat fuga din Egipt. Meta 1 care a avut loc sub Amenofis al III-lea, către 1415 înaintea erei noastre, sau după alți autori sub Meneptah, succesorul lui Ramses al III-lea, către 1240 înaintea erei noastre. Închei nota Aceste triburi semite, sub conducerea lui Moise, în egipteană Mașu, în ebraică Moshe, au migrat din regiunea Deltei spre Răsărit străbătând în nordul peninsulei Sinai, ogolind Marea Moartă prin nord și trecând Iordanul dinspre partea estică, au ajuns în Canaan. În timpul acestei migrații lente, care a durat aproximativ 40 de ani, evreii s-au organizat într-o confederație de triburi, au trecut la o viață sedentară și au început acțiunea de ocupare a Canaanului. În această perioadă și în asemenea condiții, a început procesul de constituire a poporului lui Israel. Nota 2 Numele schimbat dat lui Iacob, succesorul lui Isaac, după ce să o noapte întreagă cu un înger. Citez. Numele tău nu va mai fi Iacob, ci va fi Israel, pentru că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai biruit. Închei citatul. Facerea 32, Roman 29. Numele Israel se întâlnește și în contractele babiloniene din timpul lui Hammurabi, dar și în lista orașelor lui Tutmosis al III Iacob Israel a fost chemat în Egipt cu familia sa de fiul său, Iosif, ajuns mare vizit. Amănuntele sunt pe larg folosit, povestite în facerea. 45. 4. 10 Studiile de istorie antică a țărilor din Orientul Apropiat, precum și rezultatele cercetărilor arheologice, au confirmat validitatea Vechiului Testament ca principala sursă de informație privind civilizația și cultura ebraică. Nota. Ambianța culturală semită Teritoriul Palestinei, aflat sub suzeranitatea mai mult nominală a Egiptului, era ocupat la est și sud de Marea Moartă, de orașe state, de micile regate Amon, Moab, Edom și altele, iar la apus de-a lungul coastei mediteraniene de Canaan. Înaintea acestora însă, Canaanul fusese ocupat probabil încă din jurul anului 2800 înaintea ei noastre de Amoreeni, o altă populație semită. Nota 3. Canaan, regiune foarte fertilă numită în Biblie Țara Făgăduinței, fiindcă fusese promisă de Iahve sau Jehova evreilor. Închei nota. Civilizația amoreană se formase sub influența celei babiloniene și acelei egiptene. Orașele erau foarte mici ca întindere, dar erau bine organizate și puternic fortificate. Nota 4 Ziturile de apărare în cărămidă din Megiddo aveau o grosime de 6 metri, până la 8 metri și o înălțime de 10 metri. Orașele aveau puțuri și mare rezer rezervoare de apă. Un asemenea puț cobora până la o adâncime de 28 de metri. Închei okay, nota Locuitorii folosau unelte și arme din bronz, precum și obiecte de podoabă lucrate în aur, argint, filde și pietre semiprețioase. În morminte puneau și unelte, podoabe sau alimente necesare vieții de dincolo a defunctului. Religia lor politeistă avea evidente influențe babiloniene. Mai persistau și forme primitive de venerare a naturii, precum și ritualuri sângeroase, inclusiv sacrificii umane. Anumite elemente de civilizație și de cultură amoreană au fost preluate și păstrate de noi veniți, de Canaaneni, care i-au împins pe amoreeni spre nord, ocupând ei canaanul. Acesta s-a petrecut pe la mijlocul mileniului al doilea, înaintea erei noastre, când teritoriul Palestinei, până atunci sub suveranitatea babiloniană, a trecut sub stăpânirea Egiptului. Nota 1 era perioada când, după alungarea invadatorilor Hixoși, Egiptul inaugurase o intensă politică de cuceriri. Închei nota. Poziția geografică a Palestinei îi asigura o importanță particulară pentru comerțul de tranzit cu regiunile răsăritele. S-au construit aici fortificații, palate regale și temple egiptene. Nota 2. Zidurile cetății Geser, din blocuri masive de piatră, aveau și înălțimea și grosimea de patru metri. Închei nota Ceramica pictată de influență egiptană și vasele având forme de animale denotă un nivel artistic superior. Către sfârșitul secolului al XIII-lea, înaintea erei noastre, cananeinii erau cunoscuți că întrebuințeau fierul în construcția carelor lor de luptă. Războinicii, dezvoltând o viață urbană, puțin dotați însă pentru artă, manifestau în schimb o inclinație deosebită pentru comerț. Drumurile comerciale care legau Egiptul cu Mesopotamia treceau prin Canaan, fapt ce explică și existența unui corp de scribi care au creat o scriere cananeană, un alfabet canaanean. Caracterul complex al culturii cananeene este demonstrat și de religia lor, cu zeități egiptene, babiloniene și locale, cu elemente de cult al naturii și cu sanctuare în care aveau loc și sacrificii umane, cu rituri sângeroase, prostituție sacră, festinuri orgeastice, în decursul cărora formele stranii de exaltare mistică atingeau paroxismul. Divinitatea lor supremă, Baal, la origine zeul naturii, al fertilității, devenit mai târziu zeul cerului, al furtunii și al ploii, protectorul prin definiție al vieții agricole, era înconjurat de numeroase zeități feminine. Cultul lui Baal, ecstatic și orgiastic va continua să fie practicat până într-o epocă târzie. În vremurile mai vechi, canaaneenii practicau și forme mai primitive de cult, cultul strămoșilor, al eroilor, adorarea taurului, a șarpelui, precum și oracolele, apoi ritul de inițiere al circumciziei și al purificării. Aceasta este, deci, ambianța culturală și de civilizație materială în care vor pătrunde încă din secolul al XIII-lea, înaintea erei noastre, evrei. Evrei în Palestina. Momentul politic era favorabil. Egiptul era amenințat de hitiți, de babilonieni și de asirieni, în timp ce intrigile, discordiile și rivalitățile interne slăbeau forța de rezistență a cananeenilor. De fapt, cucerirea Canaanului n-a fost de la început și până la sfârșit rezultatul unei acțiuni militare agresive-distructive. La început, triburile nomade ale israelienilor, ale evreilor, deci, au întreținut relații pașnice cu Cananeeni, și nu rareori se întâmpla ca un clan israelit mai slab să solicite, în schimbul unor anumite prestații, protecția unui trib cananean mai puternic. Au fost și conflicte armate numeroase. Nota 1. Textele biblice prezintă unele triburi ca fiind războinici foarte înverșunați. Vezi, de exemplu, facerea 49. Roman 6, liniuță 9, 17, liniuță 19 și 27. Închei nota. Dar fiind dăpășiți de superioritatea militară a Canaanenilor și lițiți fiind de o experiență a războiului, israelienii au trebuit să se mulțumească să rămână în regiunile de dal, neputând să ocupe zonele de câmpie care erau protejate de orașele fortificate și de numeroasele care de luptă ale Canaanenilor. Timpurile israeliene au început să pătrundă în Canaan după aproape 40 de ani grei de viață nomadă prin stepele peninsulei Sinai sub conducerea lui Joshua urmașului Moise, care între timp murise. Moise fusese o personalitate excepțională de organizator, legislator, unificator al diferitelor triburi, precum și un venerat conducător spiritual. Iosua însă era un adevărat șef militar. Sub conducerea lui, triburile israeliene au înaintat spre nord, ajungând până sub zidurile Ierusalimului, orașul palmierilor. Cetatea Ierusalimului, cel mai avansat post de apărare spre răsărit al Canaanului, putea rezista cu cele două rânduri de ziduri groase de 3,50 metri și 10 metri înălțime, dar grație superiorității numerice a israelienilor, entuziasmului, fanatismului și disperărilor, sistemul de apărare al cetății, slăbit și de un recent cutremur, a cedat. După această primă victorie, au urmat altele, contra orașelor cetăți Dabir, Lachiş, etc., cu timpul și după lupte continui și cu alte triburi învecinate, ale moabiților, amoniților și apoi ale altora din deșertul Sibiei, forța și experiența războică a israelienilor sporesc. Înaintează spre nord și îi înving pentru prima dată în câmp deschis pe Canaaneni, în 1125, înaintea erei noastre. Este perioada în care, după moartea lui Iosua, apare un tip nou de războinic, tipul conducătorului militar specializat, judecătorul, cum este numit în Biblie. Obiectivul principal al triburilor israeliene, în număr de 12, erau voile fertile ale Canaanului, pușia de circa 30 de kilometri lățime de-a lungul coastei Mediterane. A însă pe la începutul secolului al XII-lea, înaintea erei noastre, un nou pericol, migrația în masă a popoarelor mării, care atacă și distrug vechile cetăți maritime feniciene, Ugarit, Biblos, Sidon, Tir, și invadează nordul Egiptului. În Înviși de Ramses al III-lea în 1188 sau în 1194, înaintea erei noastre, după ce un grup important a atacasă și cucerise cetățile din sudul Canaanului, invadatorii se retrag instalându-se între 1170 și 1150, înaintea erei noastre, în bogata câmpie din zona mediteraneană a Palestinei. Acest grup de războinici al filistenilor, cum erau numiți, este foarte puternic. Nota 1 de la numele lor în ebraica veche, peliștin, derivă denumirea Palestina. Închei nota. Era unit și era dotat cu arme noi superioare de fier, metal foarte puțin folosit în Palestina, pe care ei îl posedau în mare cantitate și al cărui monopol în Palestina vor continua să-l dețină, fapt care le va aduce și mari profituri comerciale. Cum ei urmăreau să ocupe întregul Canaan, filistenii intrară în curând în conflict cu israelienii. După primele bătălii victorioase, în a doua bătălie au răpit evreilor și arca alianței. Filistenii ocupară zona colinară, Palestina centrală și își dezarmară adversarii, dar federația lor de cinci orașe cetăți va controla și marele drum comercial care lega Egiptul de Orientul Apropiat. Așadar, în jumătatea a doua a secolului al XI-lea, existența poporului israelian era amenințată. În această situație disperată s-a dovedit insuficientă instituția spontană a judecătorilor, a unor șefi militari temporari și, tot mai necesară a devenit instituția monarhiei, după exemplul celorlalte popoare din jur. Nota 1. Deși ideea de monarhie contravenea tradițiilor unor vechi triburi de nomazi, cum fuseseră israelienii. Închei nota. Saul, David, Solomon. Următoarele secole O căpetenie spirituală, un preot care se bucura de multă autoritate, Samuel, convins de această necesitate imperioasă, l-a proclamat rege prin anul 1020, înaintea erei noastre, pe Saul, un țărăn vitaț care, ca șef militar ales temporar, îi invisese pe amoniți. Începând un război de gherilă contra filistenilor, Saul s-a dovedit a fi un bun tactician. După mai multe atacuri, prin surpriză, filistenii au fost învinși și alungați din teritoriile israeliene. Victoriile lui Saul au dat curaj triburilor ebraice, dar în cursul unei mari contraofensive a filistenilor, israelienii au fost învinși, iar Saul s-a sinucis în 1005 înaintea erei noastre, domnisă 24 de ani. Saul fusese un bun șef militar, dar mai puțin ca organizator și ca un politic. Când a văzut că generele său David, un excelent luptător, fiul unui țăran din tribul meridional al lui Yehuda, se bucură de o popularitate din ce în ce mai mare, Saul, gelos, l-a persecutat. Ca să scape cu viață, David a fugit în Judea sa natală, aici organizându-și un grup de răsplătiți, a trecut în serviciul filistanilor. După moartea lui Saul, s-a întors în Uidaea, a fost ales rege de tribul sau, apoi și de celelalte triburi, în 1004, înaintea erei noastre. Victorios, în două lupte contra filistenilor, își eliberă poporul. Cuceri regatul Edom, câștigând astfel un teritoriu foarte important din punct de vedere economic. Îi invinsese pe arameenii din nord, pe amoniții și pe moabiții din sud, supunându-i după care își întinse mult și spre răsărit frontierele spre Eufrat. David a organizat o bună administrație civilă, a dat țării o capitală stabilă, Ierusalimul, a stabilit relații de cooperare cu Hiram, regele Tirului, de la care a obținut meșteri constructori, precum și lemnul necesar pentru marile edificii regale din capitală și-a creat o armată, al cărei nucleu era un puternic corp permanent de mercenari, a organizat o viață de curte și un corp de scribi, care consemnau cu regularitate și exactitate evenimentele petrecute și în același timp s-a ocupat și de reorganizarea clerului. În lunga sa domnie de, de 33 de ani, David a creat dintr-o slabă confederație de clanuri și triburi un regat centralizat puternic. Nota 1. Șapte ani în Iudea și 33 de ani în Ierusalim. Citez. David era în vârstă de 30 de ani când a fost ales regele și a domnit 40 de ani. În Hebron a domnit peste Iehuda 7 ani și 6 luni, iar în Ierusalim a domnit peste tot Israelul și Iehuda 33 de ani. Închei citatul. Cartea a doua a lui Samuel, 5 Roman, 4 liniuță 5. Închei nota. Înzestrat și cu remarcabile daruri artistice, David avea însă un caracter nu lițit de flagrante contradicții, tot care a făcut ca ultimii ani ai domniei să fie tulburați de nemulțumiri interne, de gelozii și de discordii familiale. Nota când Cânta la harpă, iar ca poetii se atribuie exagerat evident paternitatea tuturor celor 150 de psalmi cuprinși și în Biblie. Închei nota cu toate acestea, David rămâne marele rege din istoria evreilor și, în epoca sa, unul din mari suverani din întreg Orientul apropiat. Nota 3 Care probabil că nici nu este un nume propriu, ci un atribut, Davidum, în ebraică, înseamnă comandant general. Închei nota Fiul său, Solomon, circa 961-922, înaintea erei noastre, care n-a fost un militar, un cuceritor, ci un mare organizator, diplomat și constructor, a dus regatul Israelului la un înalt nivel de prosperitate economică. Nota 4. Numele său înseamnă în ebraică pacificul. În nota Atributul de onoare pe care i l-a conferit tradiția este înțelepciunea, motiv pentru care a fost considerat ca autor al unor importante opere literare. În primul rând, sapiențiale, proverbele, înțelepciunea lui Solomon, ecleziastul, cântarea cântărilor și altele. Nota 1 În mod abuziv, după opinia multor autori de azi, în afară de unele eventuale părți, mai mult sau mai puțin întinse și de altminteri imprecizabile. Închei nota Figura tipică de monarh oriental absolut, Solomon a stabilit mai întâi importante relații diplomatice cu Egiptul, cu Tirul, cu regatul Saba și altele și a asigurat ieșirea la mare, anexând și ultima fortăreață Geser din Canaan, unul din marile antrepozite pentru comerțul cu Orientul apropiat. A construit la Marea Roșie portul Eziongaber, totodată un mare șantier naval și cel mai important centru pentru prelucrarea aramei din Orientul Antic. Eziongaber se scrie E-T-Z-I-O-N-G-A-B-E-R. A creat o importantă întreprindere de stat pentru comerțul maritim, a fortificat punctele ce comandau marile drumuri comerciale care traversau Palestina, din Egipt până în Babilon și de la Marea Mediterană spre ținuturile Indiei. A garantat siguranța caravanelor negustorilor, percepând în schimb taxe speciale de tranzit. A încurajat dezvoltarea prelucrării metalelor, în special al fierului, aducând meșteri din Fenicia, iar din diri, marinari și meșteri constructori de corăbii. Minele din Edom și comerțul de cai au devenit monopolul regal. Dispunând în felul acesta de imense resurse economice, Solomon a importat, iar o parte din cantitățile importate le exporta și în alte țări, lemn de cedru, de brad, de abanos și sandal, filde și pie piei de panteră, pietre prețioase și semiprețioase, aur și argint, cai și care de luptă, de unde și faima uriașelor grajduri ale lui Solomon. Aceste bogății fabuloase i-au permis să construiască grandiosul templu din Ierusalim, oraș devenit acum centrul religios și politic al țării, și să-și organizeze o curte fastuase asemenea celor ale marilor monarhi ai timpului, cu care putea rivaliza în strălucire. Cu un corp de demnitare ai palatului, cu un personal foarte numeros, cu un harem regal impresionant, cu clădiri de un lux uimitor, în care se desfășurau somtoasele festivități de primire a prinților străini. Un fast care strivea poporul evreu prin taxele și impozitele excesive prin regimul de corvezi obligatorii timp de patru luni pe an, prin obligația fiecăruia din cele 12 triburi să asigure fiecare câte o lună pe an toate cheltuielile casei regale. În timpul domniei lui Solomon, Ierusalimul a devenit un oraș cosmopolit. Negustorii străini aveau și dreptul să construiască temple dedicate divinităților lor naționale, după cum și regele însuși construise pentru soțiile sale de neam străini pe care le avea, temple în al zeilor venerați în țările lor. Și acesta a fost un fapt care a sporit nemulțumirea poporului. La nemulțumirea generală succesorului Solomon, fiul său, Roboam, răspunse cu duritate, refuzând să revizuiască impozitele stabilite de părintele său. În urma unei răscoare, regele a fost detronat, iar regatul s-a învărțit în două. În nord, regatul Israel cu capitala Samaria a trăit o istorie agitată și fără glorie. Dintre foarte numeroși săi regi care au urmat și dintre care mai mult de o jumătate au murit asasinați, doar unul sau doi au o oarecare importanță. Decadența economică, politică și morală a grăbit sfârșitul. În anul 721, înaintea erei noastre, regele asirian Sargon al II-lea distruge complet Samaria, transformă regatul în provincia asiriană și deportase peste 27.000 de evrei, aleși îndeoseb din familiile căpetenilor și ale bogaților. În sud, regatul iudeii, ca suprafață de cinci ori mai mici, iar cu populația sa de o jumătate de milion de locuitori, probabil de trei ori mai redus decât regatul Samarii, a fost tulburată mai mult doar de disensiuni interne. Spre sfârșitul secolului al VIII-lea înaintea erei noastre, Iudeea cere și primește ajutorul asirienilor, în schimbul unui tribut. După care însă începe un secol de politică anti-asiriană, țara este invadată și pustieită în 597 înaintea irei noastre, iar regele însuși și câteva mii de nobili, preoți și negustori bogăți sunt duși în captivitate în Babilon împreună cu toate comorile templului și ale palatului regal. Peste câțiva ani, în 586 înaintea irei noastre, Iudeea se aliază cu Egiptul contra babilonienilor. Nabucodonosor invadează Iudea, distruge Ierusalimul, incendiază marile temple, demolează fortificațiile, masacrează familia regală și duce în captivitate o mare parte din populație. Dar în 539 înaintea erei noastre, regele Persan, Cirus, cucerește Babilonul, iar în anul următor îi eliberează pe evrei captivi. Mulți însă au preferat să rămână în Babilonia, unde existau acum instituții judaice de învățământ și unde evrei desfășurau și activități economice importante. Apoi, Israelul a intrat în orbita politică a elenismului, iar mai târziu a Imperiului Roman. Ptolemeu invadează Israelul în 320 înaintea noastre, distruge cetățile și deportează o mare parte din populație în Egipt, în 312 înaintea noastre. O altă invazie, urmată de persecuții religioase, de jaf și de distrugeri, a fost cea a regelui Elenis din Styria, Antiochus, 171. Înaintea erei noastre Se scrie...